Куди несе нас наша юність, наша молодість? Які хвилі котять нас у Велетенському океані життя, і куди нас, врешті, перенесе, приб'є? Якщо до ранньої смерті, то коли, якщо до старості, то до якої? Запитання. Довгі запитання постали перед нами, і вже немає їм ліку, немає і сил щось рахувати чи вирішувати, Є напрямок, яким ідемо, є шлях, який обрали свідомо і непохитно. Тільки ж падають карти не в і гра зі смертю така сувора, тільки жорстокішими стають наші почуття, утомлюється серце, примовкає розум. Ми йдемо, йдемо вперед, тернистим шляхом, поміж гори, здається, ми йдемо. Усе тією ж ірською стежкою і так само підстерігає нас небезпека, читує смерть, нападають поруч товариші, кожну мить може впасти хоч із нас. Що ж буде далі? Скільки залишиться в пако такої палкої юності, тих жагучих пристрастей, тієї віри фройдешній, які так уперто і так жорстоко ламають це страшне сьогодення? Чи ми. Доживемо до перемоги. І як? Уже скоро. Уже зовсім скоро. Відчути б її подих щодня сильніше. Тривають бої за Італію, Польщу, Чехословаччину, Румунію, Йогославію. Незабаром кінець фашизмові. Ось-ось настане. Вільна Франція. Війна закінчиться. Куди ж нам далі? Що там, у далекому рідному Луцьку? Як пережили батьки? Жахи окупації. Чи живі вони, мої старі? Підростає Ганнуся. Уже вісім років я не був вдома, я не бачив їх. Давно не знаю, що з ними. А Луцьк зринав у моїй пам'яті чим далі раніше. Я там був, коли був ще зовсім маленьким. Але ніколи було думати, ніколи було згадувати. Та вже на порозі перемоги. Я все частіше вертаюся внутрішнім зором на вуличку спокійну до будинку номер сім, де минуло моє безхмарне дитинство і звідки почалась моя борхлива юність. Сто років тому це було, тисячу років тому якийсь хлопчик пірнув у море пристрастей, якийсь юнак захопився революційними ідеями, палаючи як факел, полинув у завірюхи світових воєн. Де він зараз? Де він? Бо проминуло вісім років. І той, хто сидить зараз на приступці, чи принаймні косільського будиночка, усе лище Ессіварей у Франції, вже немає нічого спільного із колишнім Андрієм Школою. Усе змінилося. Лишалася тільки пам'ять. Тільки пам'ять і віра, що боролися недарма, що перемога наша остаточна і мрія мого батька здійснилася ще, ще за його життя, Волинь стала частиною Воз'єднаної України. Андрій Комарить про море, і тепер зможе поїхати в Крим, у Коктебель, де починалося кохання його батьків, де море найпрекрасніше, де небо і хвилі одного кольору, і жовто-бурі гори пахнуть терпким запахом нещедрої гірської трави. Так розповідала про це у Коктебелі мама. Як ти можеш усе це пам'ятати, Андрію? Як ти можеш про все це згадувати зараз тут, у Франції? Що з тобою? Тобі просто захотілося вже додому. Тебе стомили ці далекі чужомовні країни і незнайомі люди. Ти прагнеш додому. І тобі врешті заговорила притумлена ностальгія. Почав снитися Паморочливий запах вишневого цвіту у дідовій садибі, запах яблунь, мамині барвисті півонії перед будинком, обличчя батьків, що вже розпливалися у спогаданнях і лишилося тільки відчуття близькості затишку, відчуття родинного, найріднішого у світі. Родина, рідний край, треба поговорити спаком, треба вирішити остаточно. Він поїде зі мною. Де ж він приткнеться тут, у Франції? Та й навіщо? А в Іспанії чатує фашизм? Франко не вступає у війну, бо зна, що тепер програє, відчув не зупинитись і позбавив батьківщини десятки тисяч біженців з усіх закутків Іспанії. Ні. Для Пако тепер одна батьківщина моя. Яка буде Іспанія, коли з'явиться можливість вернутися? І чи захоче взагалі? Те буде потім. І зараз у нас один шлях, одна мета. Але треба поговорити із ним негайно. Може, це виведе його із заціпеніння І всі прикіпілості до зброї. Ми будемо воювати до кінця, то воювати потрібно і з відкритими очима. «Андрію», – сказав Пако, – «це було гидко. З мене доволі, я втомився». У мене немає більше сил. Я вирішив, я поїду з тобою, добре? Я маю на увазі туди, в Україну. Я вже хочу думати про якесь інше життя. Що ми робитимемо після перемоги? Він стояв перед Андрієм, і вдома важкими хвилями облягала його обличчя. Юнацькі риси, не би, стирало передчасне старіння, жорсткі складки біля рота, загострений ніс – Збиті пасма давно нестриженого волосся і сумні втомлені очі, але при цих словах зблиснуло у них щось давно знайоме, жива іскра